Далеко більшого і невгамовного болю завдавала їй репліка кооператора в кухні. Вечера їй мало. Треба було чути всю гидку отруйність цих слів. І вони вразили дівчину в найкраще, що вона мала. В те, що захоплено вважала за найдорожче, вільне Вільна від будь-якого бруду, незалежна не тільки від сусідів, але й від цілого світу. Вкорінена в найдальших сподіванках, заповіщена в передчуттях. Накреслена в тоскних шепотах і в радісних криках юного серця – Її любов була щось біле і легке, як смуга хмарок до сонця повсталих за обрію. І незатим її дівчина творила, одухотворювала, вивищувала, щоб дістати плювка з кухонного смітника. Образи її гнітила, вона здригалася від огиди й обурення. Пригадувала тепер, що кооператор останній час з нею зовсім не розмовляв і уникав з нею бачитись. Тепер багато з того, що колись смішило її в його поведінці, видалося їй не таким смішним.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 Спочатку вона просто подумала, що лист трапив не на адресу. Їй спочатку навіть у голову не спало зв'язати з місць його з собою і ще з кимсь. Потім зразу це зрозуміла, і руки її затремтіли. Анонімний лист, підлий, брехливий лист, що мав похитнути її любов. Яка ганьба, ницість, бридота. Дівчина кинула листа на підлогу як щось нестерпуче мерзотне, що бруднило її самою своєю присутністю. Як же боляче вжали її ті рядки, не тим, що могли збудити її підозру, а самим своїм брутальним втручанням, своїм безмежним нахабством. Вона стояла хвилин кілька коло столу, почуваючи біль і розпач. То мить їй здавали, що на неї насувається щось вороже, безжальне, що своїм коханням вона скрізь збурила на себе ненависть і злобу, і це передчуття невідхильних ударів раптом так згнітило її серце, що вона мало не скрикнула. Але думка її повернулася до листа. Марта підняла його і роздивлялась, не читаючи вже. «Хто ж так благородно вирішив її просвітлити? Ваш друг. негідник, подумала дівчина. І ту ж мить рука, якою листа написано, видалася їй дуже знайомою. Оця ретельна канцелярська похилість літер, рівні натиски їх, трохи фігурне «В», гачки внизу «Я». Вона їх бачила десь і з усім запалом силкувалась тепер пригадати. Потім почала шукати в середній шухряді столу, де складала всякі папери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 Обідний обряд видавався їй одним із священних підвалів родинного життя. Його належало виконувати в тиші й супокої, в свідомості його значення. Тому поява Марти, що просто ввігналася до кімнати, доброгосподиню дуже стурбувала. «Давиде Семеновичу сказала дівчина зовсім спокійно. Не турбуйте мене, будь ласка, своїми мерзотними листами». І кинула кооператоріві листа, що впав серед кімнати, трохи покружлявши в повітрі. А сама вийшла. «Що таке? Що таке?» – крикнув Давид Семенович, схопившись. Не можна так заходити, коли люди обідують, мовила Тетяна Нечипарівна. Що то за лист Давиде? По якому праву?» кричав кооператор. Та я міліцію на конець покличу, якщо вона буде вриватися в мою квартиру. Всяка крута хвістка мене обвиняє, кричав він, підступаючи до дверей. У неї любовники там, а я спокою не ймію. Тоді Тетяна Нечипорівна сама підвелася, щоб узяти листа, але кооператор їй попередив. Він підскочив, схопив папірця й миттю подер його.